Nu vänder lyssnar på fredags Det var lite för en start. Jag, ja. Vi har börjat nu, jag, jag fattar inte riktigt Nej, nej men var det vår fina jingle? Den äh, fan kom ja, inte? ja, ja, ja no, den kom Fast vi, vi pratade då, tror jag okay. <laughs> så, mm. men, men vet du vad jag, jag tänker att det känns lite så konstigt Vi kör en långa bara så att de fattar att vi har kommit igång Ja, men absolut jag, för då kan Jag, prova. jag har ju sagt att tekniken ska fungera i årsök Ja, men det ska funka <laughs> så bra nu, ja, pr prova, vi kör Ja, vi provar oh, oh, oh. Fredas morgon till talkshow med Janne Hornbom och Johanna Lind. i FN fem. Åh! Åh! Åh! vi funkar vi? Det funkar. låter, låter det ut. Jag gör. Ja. Oh. Ja, ah, jag vet. Men det är var varje morgon, ah, flera morgon, det är ah, lika spännande. Jag tycker det är så jag fruktansvärt det, nu jag mycket det. nya rattar. Men nu känner jag. Ah. Nu, nu är det bra. Hej Johanna! Hej! Kul att se dig. Detsamma. I yes. dag regnade det. Ja, ah, och igår regnade det. Och typ ah, no, i förrgår ja. regnade. Det. Ja, ja. Ah, ah, men det ja, ah. Fast bor man inte i Gävle så är det inte problem. Nej, ah, fast vi, det kan bli problem. De nämnde ju Tranos på TV4 igår. Satt alltså, inte bänkar vid klimat. -galan. Alltså, gjorde de det? Nej. Alltså, var det en ah, igår? Ja, vi vet här någon sån här... Um, VVS? Nej, v VVS. <laughs> Jag tyckte så. VVS det hade varit jätteroligt. De hade att göra. Ah, ah. Ja, efter Nej, men VVS ah. hade en kväll för vår planet. Med ah, okay. Danny, Saussedo, Saussedo ah, och ah, någon ah, annan. Okay. Och då så tar de exempel på extremvärde. De pratar om bränder och värmeböljer, värmerekord. Och sen så... Skyfall och och då nämnde de tranos. Ja. Och Thor bara, de sa tranos ja. Ja. Men det var för att det var ju det där 2007, ja, det var, ju... 2007 var det faktiskt. Nej, men det var ju... Nej, det jag bara var, några ja, ja, just det var det också. Ja, ja, det fick ni inte en droppe i Boksholm, eller? Nej, jag vet inte. Vi, alltså, vi, vi, vi är inte så där mycket för regn. Nej, inte det, nej. <laughs> vi, nej. Vi tycker, varför, ska vi ha, varför ska man ha Va regn så Ja. Nej, men då, ah. det, var ju, det blev ju inte alls ah, bra just det, här. Då. Nej, det var, just det. Och det var där nere vid, vid Västra vägen. Det var ja, och lite över ja. Många källare. Och, ja, men det blir ju... Du, idag är det, det. Raul Wallenberg-dagen. Mm. Den kan man ju tycka är ganska aktuell nu när folk flyr. Försöker komma ut. Lämna mm. land. Lämna Afghanistan. Mm. Och, alltså och skicka då, bilder och scener. Raul mm. Wallenberg, han, han hjälpte massa med människor att fly från nazisterna. Så att mm. det... På något sätt så det är cirkelrörelser här i, i, i världen hela tiden. På ja. sätt, alltså. Och sen är det äh, Rolf Anamsta. Känner du någon Rolf? Äh, bo, ja, Rolf Lindahl känner vi båda på ja, lite. Just det. Ja, ja, trevlig pricka. Prick, ja. ja. Jag känner en som heter Rolf Bovius som brukar fungera som Birger Jarl på, på, på Öskötasläkten. Han ja. ja, mm. sklär ut sig när man går till Bjärl på kyrka. Eller kan för ja. så, mm, en trevlig prick det också. Annars känns alltså, Rolf inget, det är inget namn som fått oderssving. Alltså... Jag känner inga, inga kompisars barn eller så heter Rolf. Nej, Rolf. Så det det Nej. kanske är ett namn som faller Nej. i gamska. Det, det är ungefär som Ulf Dinkerspil Han föddes 1939. Mm. Hans andra namn är Adolf. Ja. Vem döpte någon till Adolf? Ja, det undrar jag ställa. om det någonsin ja. kommit till. Ja, nej, det är väl lite tufft. Det är väl ett sånt där namn som jag. Däremot, Tizian. Titian ja, är det ett namn? Ja, han, han, ja, det är ett namn faktiskt. Han dog idag, fast liksom på 1500-talet. Vem var han? Han var en, en uh -huh. Jätte han, han, han, fick, han fick komma till. Han var från Venedig. Han dog, han, han dog i Venedig också. För det, men, han, men däremellan så målade han. Jo, ja, han målade, <laughs> ja, han målade. Han, han träffade Michelangelo och, oh, och fick måla på var och de allt. De stora killarna. Ja, mm. så det, det riktig, han finns representerad bland annat på eh, National Gallery i London. Aha, har du varit där och kollat? Absolut, absolut. Ja. Eh, men va, varför jag nämner honom, mm. det är för att han dog i en av de här pestarna. Det kom ju liksom. Och det som är så intressant med pesten. Eller intressant vet jag inte. Men det som är intressant med pesten är att de pågår ungefär två år. Det är liksom sen klingar den ut. Uh. Och i Venedig, redan på 1300-talet, så kom den första pesten. Ja, men jag säkert haft pest innan också. Men, men därifrån så har vi fått två ord faktiskt från Venedig som vi använder fortfarande idag karantän. Jaha, okay. Det kommer därifrån För okay. man, man kom fram till Från början var det så att man, man skickade ut alla eh, i, När man kom, fick sitta i karantän Man uh -huh. fick sitta i 30 dagar först uh -huh. men, det är inte, men, men, men sen upptäckte man direkt inte Så Nej. då fick de sitta i 40 dagar uh -huh. och, och karantän eller något sånt där Det är 40 uh -huh. på italienska uh -huh. Så det, det, det, det är det ena som, så att, Och sen på en av de där öarna Så, så byggde man det första sjukhuset egentligen på 1300-talet för att hantera de här sjuka. Jaha. Och den, den ön hette Lazaretto eller något sånt där. Men, så där kommer, därifrån kommer ordet Lazarett också. Alltså vi, vi skrev ju det i våra <håll> på att vi kommer lära så mycket ja. nytt, men inte skulle jag väl tro att det var Nej, jag du jag tänkte det kanske blir läxförhör idag ja, tänkte jag så jag måste att jag skulle smöra med ett äppel med här och du och bara <håll> lapar i det beröm. Ja, men egentligen är jag bara en rocker. Ah, Okej. Okay. Fredags, gör, gör det. Det är morgontidig radio-tortshow här på Hitsa 597,8. 97,8. Summen med mig, Jan-Holman och Johanna Lind. Får man fråga, hur har din vecka varit? Ja men Jag tror att den har varit jättebra. Jag har ha? varit inte ja, ja, Jag har sett dina vet du, kulinariska framgångar. <laughs> ja, det är alltid problem. Jag ska laga maten. Jag tror alltså, inte det men... blir så mycket av det. Men det är att Jag tyckte det var rätt intressant att du gav dig på tomtegröt. Ja. För det är ganska svårt. Ja, men jag vet att folk tror. Men jag, det, jag, det här pratade vi om. Jag värmde ju tomtegröt. Alltså jag stod ju och började med riset. Utan här. här utan vi. En sån en här sån kols, korv, ja, korv. Korv. Korv. Ja, den. Så. Och det är ju jättegott om man inte. Inte bränner den. Men ska jag berätta vad jag gjorde medan alltså jag brände ja, den? Ja, gör det, ja, gör det. ja, för då. Ja. Jag vaknade väldigt, väldigt hungrig en kvart ja. innan mat. Jag sa: Vi är inte hungriga, vi är inte hungriga. Sen bara, vi måste ha mat nu! Och då ja. har man ju inte ens börjat. Liksom. Det är därför det är bra att ha tallrikar och skorvar. Okay. Men då började jag värma det. Och sen satt jag faktiskt och planerade fredags för alla. Du glömde den där gröten och barnet kollade du. på tv:sen sa någon att det luktade konstigt jag var ah, men, ja. men det där är ju sånt där som väldigt gamla människor gör. Ja, eller såna som bara sjunker som bara, in de ah, intressanta ah, ämnen ah. och kan skärma av och, ah. mm, ja. men vet du idag precis när jag skulle åka idag så vet, jag gick jag vi klarar hämta någonting i köket och så går jag förbi spisen och så ser jag glatt stänga av plattan. Va? Nej. Nu ja, är det var också sådär, jag, jag, jag induktion så det du en fråga, Spix. Ja, ja, jag har så det går på diesel, va? Allt sånt där som är bra för miljön. Ja, ja. ja, ja. Nej, men, och då blev blir av så här, men fy, varför, varför, varför har jag glömt det i Det är nu hade jag ingenting på plats utan jag stod ju bara liksom där var bara jävligt varmt. Så, men men Oj äh, mm, Ja, det var det var lite tokigt. Ja, du ska jag spela jag spelar den här för jag, jag tror att du har något spännande att göra. Ja just det, vad var det där? Ja. Vara, vara, wow Är det min tur? Min tur, ja men det är våran vår stående punkt vardagsbetaktelse och jag har ja, igen förra veckan men ja. som var otroligt intressant, tycker jag. Alltså varför ja, lackridsvart när är vit. Ja, just det. Jag försökte, jag en ja. utläggning om ja. det där. Men och, nu släpper jag. Nu har ja. en annan, lite lika klurig. Okay. För ja. Vi hade en kräftskiva i det var ju fantastiskt Ja, ja jag förstår. Ja, nu fär. fattar jag var du på väg. Ja, det är färg nu igen. Okay. Ja. Färg? Nej, nej. nej. Jag alltså tänk om kräfterna, nej, nej, nej. Nej, och då hade vi strängd upp ett stort partytält på ah, trädgården. Okay. Och så stod vi, ja, och vi dekorerade, hängde upp banderoller och ah, ballonger. Och, och kräftmånar. Ah. Och så frågade flisja varför, varför hänger man upp månar i tältet för? Ah, just alltså måne har ju ingenting med kräfter att göra. Nej. ja Och så sa och hon bara... Och, och jag bara, nej, det har du rätt för kräftskivet är ju inget bibliskt, det brukar jag alltid att vara något sånt där. Nej. Liksom. Nej. Och då sen fick jag en jättelång utläggning om, om påsken och riset och, aj, aj, aj. och hit en bit så, nej, vi kom fram, det är inte bibliskt. Aj. Och jag bara, nej, men tänker jag, månar och kräft, och det kanske kommer från... Tänkte jag, Kina, avstänger där har de för mycket för månar och stjärnor och ah, grejer. Det, ja. Fast jag vet inte. Alltså, så jag har inte något svar på frågan. Ah, men jag tänkte, som antingen har du ett svar, så kanske vår gäst har svar. Ah, just, men det kan vi ah, varför ta på pinter så man? Jag vet, det, för, jag, jag, jag, jag, jag vet, men jag ska inte vara någon sån här Nej, du vill avslöja. inte vara en vässervisser. Nej, nej, du, nej, nej, nej, du har inget av dem dragen i dig. Det blir alltid så här mansplaining helt Man förklarar någonting när man är man. Nej, men så slänger vi ut den till lyssnare. Varför hänger man upp Ja, Och inte Wikipedia nu utan liksom, kan du så, så får du höra av ja jag. men prisring ja. eller mejla ja. ja. ja, ja, det kanske vart det så här, ja. tråkigt men det var giftero kan inte jag få ta min vårdspanning och okay mm. ja. alltså, jag säger a traktor det var det. Ja, du har alltid det. Ja, men jag är mycket på vägarna. Ja. Men A-traktor, alltså, det, det, det mm. har förändrat hela tidsbilden för alla människor. För förut tog det liksom sju minuter att ta sig från där jag bor in till Mjölby. Det nu kan du ta alla människor nej, men, nu, Ja, men det är ingen jättelång sträcka. Men, men nu kan det ta du mellan sju och 22 minuter. Mm. Beroende på hur många A-traktorer det är ute på Riksväg mm. 32. mm. Ja, det är helt fascinerande. Det är, som, det är, som, det är ett helt nytt trafiklandskap där ute. Ja. Jag vet inte hur vi ska klara av det. Här. Nej. Nej, alltså jag är lite kluven på ett så tycker jag så att det är väl en möjlighet för unga som bor i samhällen utanför stan och kan liksom. Ta sig in på kvällar och träffa kompisar och lite sådär. En frihet, föräldrar ja. behöver inte köra. Men de används ju inte bara så. Det är mycket annat stök kring ja. dem där. Och de trimmas så man undrar lite på säkerheten. Man har ju sett exempel på en sån här små a faktorer där det trillar ut både sex och åtta ja. ungdomar. Ja. Där de har legat dubbelvikt där. Ja. Det är ju inte så bra. Nej. Sen har jag en annan tanke och jag tycker ju när vi ändå pratar klimat och så som jag ah, gärna gör motion, ah. ja så känner jag att just de äh, bilarna, äh, det, det är ju liksom en ren nöjes ah, busåkning ah. liksom så är det vissa, vissa sträckor kanske man måste ta med bil och alla har inte hunnit ställa om till aj, el och då känner aj. jag att de bilarna bara, bara bönar runt aj. och de luktar men, oftast men väldigt Men är inte det, det så lite såhär gubbigt och gummit att ha den och, alltså såhär, att, och bara liksom hoppa på unga människor hela tiden? Ja, men du, var ju du som tog upp nej, men det? Nej, jag sa, inte, jag sa inte att det var något negativt. Jag sa bara att det har förändrat hela ja, trafikkulturen. Ja, så du njuter då av att din tid mellan Linnefors ja, men, och Bukts ja, som en gubbe och sånt? Nej, det gör jag, jag ju inte. Nu lockar du mig i en fälla. Nej, ja, men jag tycker och lite självkritisk också. Ja, liksom, jo, men det är, den är svår. Jag tycker att det, det, det underlättar för många ja. familjer när, när killen eller tjejen kan ta sin epa. Ja. Men man ska nog som förälder kanske ha lite koll också. Ja. Så man ska absolut inte dra all över en men Det som jag tycker är bra, det är, jag, jag ser hellre att de sitter i en sån eller en sån här mop, en, en moppebil. För en moppebil, det är, det är liksom ja, men det är så här små rackar där man inte har byggt om en vanlig aha, bil. Ja. Och de är, det är ju som papp. Ja, alltså de det. finns ju ingen säkerhet nej, men här nej. sitter de ju i en riktig bil så det ja. är ju ändå ett skydd. Var, vi det in på det där då tyckte jag att din spaning var äh. bättre. Vi ska, det är kul att ta reda på vad det där med månaden. Ja det måste du, vi göra. Mm. Jag, tänkte, jag, jag tänkte spela lite tematisk musik nu. Just det. Ja. Kul. Vi provar. Ja, vi kör. det The Brunch och Frida so, Du lyssnar på Fredagspralla Ja, ah, jag vet inte, jag kommer inte få någon Pris i så toning det jag <laughs> Nej, det tror jag inte, men det är så bra på så mycket Ja, <laughs> ah, ah, tack, vad snäll du är Ja, ah, ah, det där var Alice Cooper Schools Out, jag tyckte yeah. det skulle liksom Det blev nästan en här här övergång. <laughs> ja, ja, men det är bra, det gjorde Melodikriss bra med Ja ah, ah. Ja, men det är dags att släppa in vår gäst. Ja. Yes, hon sitter ju nästa menar, på... skols in, kanske. skols in, ah, vi. skols ah, okay. in och god morgon, varmt välkommen Karina Strid. God morgon. God morgon, hur känns det att vara här? Lite pirrit Lite piri. Ja, ah. ja. Vi ah. mm. får Få se det. vad det blir av det. Det kommer ah. bli jättebra. Men nu Karina, vi har bjudit in dig för att vi ska prata. Skola. Detta gigantiska, ah. stora älskvärda barn att träta om och snart är det valår och då seglar ju skolan upp. Jag pratar pratas ju aldrig så mycket skola Nej. som när det är valår Nej. och sen så får ni jobba i lugn och ro tre år. Ja. Men vad beror det på då? Att prata så mycket skola. Ja, jag vet inte, vi ska börja luska där men jag tänkte, innan vi börjar ja. prata skola så ska vi presentera Karina lite först. Du jobbar som, äh, säger man lärare fortfarande, måste man säga pedagog? Det är pedagog, lärare. Nej, man kan säga Man båda. kan säga ja, ja. lärare, pedagog på Fröafalsskolan. Stämmer det? Ja. Och hur länge har du jobbat där? Och där har jag jobbat sedan skolan byggdes, 1981. Så äh. jag är en Aha. inventarie på skolan. <laughs> inventarie <laughs> ja. på skolan. Men vänta, 1981 <laughs> är alltså 40? År. Det är 40 års jubileum i år, ja. Wow. Wow. Snacka om ja. att du har fått kvarsittning. Ja, exakt. <laughs> ja. Ja, men, och det tänker jag, det är på något sätt ett tecken på att man trivs, tänker jag, om man jobbar på samma Precis, ställe i Ja, i 40 år. det är faktiskt därför. Ja. Ja. Ett gott betyg. Men, men då är du ju lärarutbildad. Vart utbildar du någonstans? Jag utbildar mig Linköping. i Linköping. Är du från Linköping? Nej, Mjöl Mjölby. Du är från Mjölby? Ja, Mjölby. Ja, Mjölby. ja. ja. det kommer Det har ja. en bekännelse. Ja. Ja. Ja. Men bor du i Mjölby också? Nej, Nej. du jag bor i här. Jag. Ja. Ja. Ja. Och då, du har bott i Tostos nästan alla år som du har jobbat på skolan. Ja, Aha. vi byggde vårt hus 1980 och flyttade dit då. Ja, just det. Ja, okay. ja, för jag har ju sett dig. För jag har ju också bott i Tostås hela mitt ja, och liv. Gå, gått på skolan. Och gått på skolan. Ja. Så Karina ja. och även en annan lärmål jobbar inte kvar längre. fantastiska Gunilla. Jag har vi ju sett cykla och gå. Vi ska ja. gå fram och tillbaka. Och det är så här tecken på, på trygghet. Ja. Men nu innan vi börjar skolan så tänkte jag luska lite mer det här. Men, men du, utbildade i Linköping. Hur, hur många år var lärarutbildningen då? Den var två och ett halvt år. Två och ett halvt år. Som lågstadielärare. Just det, för du är lågstadielärare. Ja. Och då... Finns det begreppet fortfarande? Alltså lågstadiet. Man har ju gått tillbaka till lågstadiet okay. igen. Ja. så att ja, Det har ju varit borta länge, men nu är det ju lågstadiemellanstadiet ja. igen. Ja, ja okej, okay, mm. man är tillbaka. Det där, ja. det där är ju helt, det där är som, det där är en rolig grej med skolan. Mm. Att det, liksom, det, det, det, det är cirkulärt där också ja. på något <laughs> sätt. Eller ja. ja. Men då har du alltid undervisat i årskurs, 1, ett, två, tre. Nej, jag har undervisat upp till femman upp till en femman. period, men ja. jag är lågstadielärare. Ja, just mm. det. Varför, varför ville du bli lärare? Ja, det vet inte. Jag bestämde mig när jag var fem... Nej, ja, jag hade börjat skolan. Jag ja. älskade att leka skola och så här. Ah. Sen Aha. då bestämde jag mig och sen är jag envis. Det har alltid varit så. Ja. Ja, men sen fortsatte jag på det. Du hängde i det. Ja, ja var spännande. Men och var, var, två och ett halvt år var utbildningen. Och hur långa är lärarutbildningen Är det fem år, fyra år? Nu eh, ska vi se här. Den är, den är längre eller? Läng, ja, det är den Tre och ett halvt är något sånt för, på lågsta för lågstadielärare. Och mellanstadie är lite längre. Ah, det var det där. redan på min tid, en ah. termin längre. Ah. Mm. Men då var det så här, du, du, du bestämde dig för... Att lära, du kan inte riktigt sätta finger på hade, det. Var inga, det var det ett kall för dig nästan att, att bli lärare. Du bestämde dig som barn. Ja, jag tyckte att det var roligt. Liksom, ja, jag liksom praoade som läraren. när jag var uppe på prao i åttan. Och, ja. Ja, ah, så okay, jag ja. gillade det. Där. Det, är, men, det är ju rätt fantastiskt. Oftast blir man ju inte det man vill bli när man är liten. Nej. Alltså jag vill ju bli skrotande. No, no, no. <laughs> ja, men, du, <laughs> men, men, frågar men liksom... fråga, om jag frågar din <laughs> jo, fru. Nej, men, <laughs> nej, men, nej, men det, är ju, det är ju få från att, att liksom, eller hur? Det ja, tror jag ja. i alla fall. Alltså. Det är inte så vanligt, nej. nej. Men 40 år, alltså det är, du har ju ha varit med om hur mycket som helst. Ja, jag har ju alltså. jobbat lite längre. Jag har jobbat sedan 77, så 44 år har jag ah, jobbat, med 40 ah, på fröafall. Vad du, börjar du någonstans då? En termin på Hubbarp och fyra. Okay. så fyr det har alltid varit Tranås liksom? Ja, ja. ja, jag flyttade okay, hit när jag började jobba. Men jag tänker så här, i och med att du bor på, för många lärare väljer att bo någon annanstans än där de jobbar. Alltså det, mm. det i, i, Framförallt när man kommer upp lite i, i, på gymnasiet och sådär. Du måste ju gå omkring och hälsa på folk hela tiden. Ja, ja. <laughs> ja det gör jag. Ja, det gör jag. Eller hur? Ja. Så? Ja. Och jag känner barn, barnen som går nu, deras föräldrar och kanske morföräldrar genom ja. skolan och så ja, är. Ja, ja, precis. Ja. Ja. Det är ju rätt häftigt. Kommer ja. du ihåg din första klass på föröfall till exempel? Ja, det gör, jag. Det gör du. Ja. Ja. Och de är ju då i min ålder idag. Jag är ju född 80. Ja, man ja. Alldeles. ja. Alldeles. ja men man det är man... lite äldre. Man börjar ja. inte när man är 0. Nej, just det, förlåt. Och <skratt> sen börj gick, började de i tvåan, de började på Junkared moskolan i. upp aha, sen när skolan byggdes till, till tvåan. Ja, Jag Ja, just följde med upp. Men kan vi inte utreda en grej mm. först och främst innan vi går vidare? Jag blir så orolig. Aha. Varför är det ett a i fröafall? Alltså jag tycker det är felstavat. Det är ju ett fröfall. Det är ju ordet alltså, som man heter att och så har ju liksom området ja, fått Fröafall. namn Fröafall. efter igår. Det hade tänkt på det för jag var... bara eh äh, då bara stava ju doktor. Ja, och fröa. Ja, du heter all frö du, ja. du, du nästan mjölbdialekt. Ja, kanske ja, till mjölbdialekt. Ja, låter bra på mjölbdialekt. Ja, ja. ja, men du jag tänker så här. Du utbildare till lärare, det var som ett som ett kall, men när man jobbar som lärare så har man ju själv, du har ju själv varit Elev. Vad, vad tar du, har du tagit med dig någonting från, från din skol, skoltid in i ditt yrke? Hade du förebilder eller hur, hur ser du på den tiden? Jag trivdes jättebra på lågstadiet och hade jättegulliga lärare där. och där Som jag säkert har påverkat mig. Ja. ja. ja. Vad, har du, vad har hänt med... Alltså när du utbredde till lärare, hur var statusen på lärare? Då var det liksom samma som bankdirektör eller vad? vad hur nej, var statusen nej. Så, på, så gammal är så gammal. gammal. Nej, nej. <skratt> nej, nej. <skratt> du pratar med min mormor. Hon föddes Ja, men jag menar <skratt> Det var ju ännu före. Liksom så, ja, ja, så, men, ja, ja. Jag ja. får inte mer nog Men, men nej, hur var statusen på läraryrket? För jag hade väl kommit till lite. Hur var ja. det? När Karina utbildade sig så nu. Hur var statusen? Och synen på lärare när du utbildade och dina första Jag tror inte. Det är klart, visst. Man klankar mer och mer på lärare. Men det är inte en markant... Förändring på den tiden, Nej. det tycker jag inte. Respekten för lärare då? Ja, den, eleverna? Den, ja, både från elever och föräldrar kan det nog vara- att Aa. respekten är på ett annat sätt. Man kan, tycker man kan allting om skolan som förälder- för man har gått i skolan. Oh, okay, ja, just det. Man har mycket synpunkter på det. Ja, och man tar med sig sina egna mm. upplevelser- ja. som man hade själv kanske. Och tror att det är på ett visst sätt- lite ja. svårt att sätta sig in hur det är. ja. ja. Nej, men sen är det lite lite sådär att vi, vi. Alltså, barn har ju fått en annan status i samhället, och barn har en annan status i familjer. Mm. Vilket gör att de ibland, ibland ganska ofta, kölas lite för mycket och omhuldas lite för mycket. Och min lilla putte, kan ni han inte ha fel. Och putte är riktigt. Han är inte riktigt monster egentligen. Men det men jag kan ju inte mamma och pappa se. Men på, på, på min tid. Ja, såg mamma och pappa det. Om, om fröken mm. sa att det var så, så var det så. Det är en förändring, ja, det har du hur? helt ja. rätt. Absolut, ja. ja. Och det där, ju, det där är ju någonting som faller tillbaka på kidsen sen. Alltså, inbilda med. Ja, att, ja det, det tror eller jag, jag med. Hur, va? Mm. Mm. Och jag säger, det, skillnaden på eleverna är ju förr var det kanske att man, de hade lite svårt att läsa, lite svårt att räkna och... Mm. Nu är det ju mer det vi får jobba mycket med, beteendet. Ja, okay, Absolut, aha, det är aha. ju den biten Hur är det? koncentrationsförmågan? Den också, kunna sitta och lyssna på en annan aha. och vänta på sin tur och så här, det, det är ju också en skillnad. Ja, för jag, jag ska citera en, en, en annan lärare som, som jag har pratat mycket med och hon, kommer säkert, hon lyssnar säkert ja. så hon kommer känna igen hennes ord. Men det fanns en tid, för inte så jättelänge sedan, då det räckte med att lärare läraren liksom satte fingret för mun och sa, shh! Ja. Och då tystnade klassen. Ja. Men eh, jag tror inte det alltid hjälper idag, säger mina fördomar. Nej. Idag, att Nej. att, att, att det, idag är det liksom annat. Men, och då är det så här, men vad är det som, vad har hänt då? Varför räcker det inte match? Och så liksom, nu ska vi lyssna. Det är ju så mycket ljud omkring oss hela tiden också. Och liksom mm. de är inte vana att lyssna länge- och lyssna mm. på någon länge. Det händer något hela tiden. Och alla spel, de spelar allt de lyssnar på. Det är så mm. mycket ljud. Så mycket intryck. Mm. Ja, mm. Exakt. Uh -huh. Men jag, för jag, jag har ju haft en stora förmånen- för att läsa för barn- under många många, många år mm, mm. och det har jag har märkt som är liksom en skillnad när man läser för små barn för riktigt små barn mm. Att förr, då kunde de liksom man såg hur de liksom såg det man läste framför mm. sig mm. nu vill de titta i boken mm. Alltså, ja, det, det är ju jättefarligt Att generalisera på det här sättet ja. Egentligen, ja. För det är klart att det finns alla varianter ja. Men, men alltså, det har jag upplevt Det, här, liksom, att det, man, det är mycket viktigare att få se bilden Man målar inte upp bilden själv nej, nej. Och, det, och det kanske är just att Man, man matas ju väldigt med Väldigt mycket visuellt kan, ja. så att, ja, men, men samtidigt så är det så här att Ungarna kan ju mer nu än förr, eller? Ja, alltså rent vi, generellt? Alltså. De kan mycket, men de är, är mer glömska tycker jag, de okay, har så, ja. ja det tycker jag, de glömmer lätt också många, det upplever jag att det är många, ja, ja. det kommer inte jag ihåg Nej, men det, jag kan inte komma aj, ihåg aj, aj, det aj. Nej, Men är det? så är det ju, så är det, mm. när vi gick i plugget, när jag gick i plugget, jag är betydligt äldre än vad du är Johanna, då, då var det så här blåstensiler och så skulle man rita ut namnen på städerna och, så här, och man satt och sniffar på det, det var ju död ja. jag tror. Ja, men men, men och det, det, den typen av Det var ju den typen av kunskapsavstämning i skolan och det gjorde ju dessutom att, att vi pojkar faktiskt hade en chans i skolan eftersom mm. vi är så jävla sent utvecklade mm. i förhållande till tjejer. Mm. Men, men sen skedde den här förändringen när man skulle söka kunskapen och hitta kunskapen och där ett tag var vi ganska illa ute tycker jag i svenska skolan. Där, där liksom pojkarna bara följer ifrån. Mm. Och jag vet inte hur det är nu. Men, och flickor, för flickor gillar ju det här. Eller har, har ju förutsättningarna. Mm. Men vi är, tycker det roligt att sitta och sniffa på en blå på det, Och skriva ja. donau I liksom. ja. Nej men det är ju en skillnad som du säger. För att det är ju viktigt att inte bara jobba med utan tillkunskap. Det är ju jätteviktigt. Ja. Utan man får en förståelse bakom. Ja. Mm. Men en period var det ju mycket att man skulle ta reda på själv. Precis. Men det har vi ju gått ifrån. Ja, ju svängt jag, jag har det också. Ja. Ja. Men för... vad är det, tänker, just den här, man pratar om svängningar och förändringar och tänker, vad är det som har förändrats mest? Är det skolan som har förändrats mest, alltså i de nya direktiv? Och så, eller är det samhället som har förändrats och så, så har skolan inte riktigt hängt med? Vad har den största förändringen skett? Samhället har ju förändrats väldigt mycket, ja. absolut. Men sen påverkar har påverkar det... individerna som växer ja. upp där. Ja. Ja. Men sen är ju är kraven på ett annat sätt från skolan också mm. högre på barnen. När de, är, när de inte är så stora så mm. är det ju större krav mm. egentligen som ja. alla inte klarar av. Vad får det för konsekvenser? Eller är det bra? Man kanske lägger kraven lite för högt ibland på, på de sätt? mindre barnen. Ja, att... Vilka typer av krav? Det kan vara att det är så mycket. Man, man ska dokumentera allting och mm. man ska gå in och liksom kolla allting och så här. Och ibland mm. kanske det kan bli för mycket. Sen mm. är det ju jätteviktigt att man ställer. Adekvata krav på ja, barnen. Absolut. Och ja, tänker jag beteende, att man ska mm. vara, respektera alla med allt de här, liksom, vara bra kompis och alla de här kraven. Värde, Värderingar är ju jätteviktigt. Vi ja. sitter inte den oh, ja. I början så är det ju. För jag, jag tänkte jag faktiskt tänk på, det, jag kanske har sagt det här innan i radio. Så ja, får jag, ursäkta jag, ja. om jag upprepar mig, men jag kommer ihåg när jag gick på lek i sätter det ju då, förskoleklass, ja. det gjorde jag ju på fröfäl. Ja. Och jag, så som jag kommer ihåg, när det här var ju för Ja men vi lekte, ah. vi lekte och vi lekte. Jag älskade mina lekisfråkar och vi lekte. Ah. Och jag kommer ihåg ett, en moment, en grej som jag faktiskt skulle lära mig under lekis. Ah. Och det var att knyta skorna. Ah, mm. Och då fick man en kartong och så fick man ta sin sko och måla av konturerna, klippa ut. måla den här kartongen jättebra. Fint, noga, okay. länge. Och så fick man ta en kompis och göra en gansnod och göra hål i kartongen så, så trädde man gansnoden igenom så det var som skosnören. Aha. Och sen skulle man lära sig att knyta skorna. Aha. Och jag hade så svårt för Aha. detta tänk att det kan jag kan förstå. Ja, det var. Och jag vet att jag hade sett ut ett par rosa stövletter Aha. på skoshop som jag ville ha av min mamma och pappa. Och Aha. de sa: Det får du inte om du inte kan knyta skorna. Och jag sa att nu har jag lärt mig det i Lekis. Så ja. jag, vi köpte dem. Men Och jag hade ju inte nej, lärt mig gör, det, för jag ja, gör alltså, ju då. Ja, ja. Ja. Ja. Och sen ja, kom men... kardborrarna som räddade ditt liv. Ja, sen så var det ju vet jag inte. Men jag, till slut så lärde ja, men, jag mig ja, det. Här det men sen, är... sen var det lek. Ja, ja. ja men det är lite mm. intressant. För när blev det förskoleklass? Alltså, ja, det är kanske en taskig fråga så här så rakt ut. Men... Ja, jag kan inte... Men, men på 80-talet var det inte förskola, var det, det? Vi började nej. på här i, i Tranås- Eh, någon gång 80 min dotter är född 86 och hon började i något som heter plus ettan det var första ah, året okay. ah, okay. så det måste ha varit 90 eh, 85, ah, det 92 ah, det är, ungefär det är inte det var, så jäkla gammalt gammal då ja, det, och, och det var ju en lite 80, kan man säga början till förskoleklass mer ja. för nu förskoleklass då är det ju liksom ja det är som ettan då ja, men nu, och svenska och, och var, fast på ett lekfullt sätt ja, ja det kanske ja. det men men än då och, men vad var är det bra? Eller varför har det blivit men, så här? Men jag tänkte på en grej. Jag, jag har och jag, och att jag har en dotter med, med särskilda behov så har jag reagerat på det här att i Sverige och många länder så gör vi samma sak med bilar som med barn. Vi delar in dem i årsmodeller. Och så säger man, det här är 92, det här ska du klara av, det här och det. där Och det, va? Mm. Och, och det, det är okej okay med, med att säga det, liksom att alla alla bilar ska ha säkerhetsbält eller trepunktsbälten och så här från det här året det är helt okej, okay. men, men barn är ju inte bilar, alltså långt ifrån mm. och i andra skolsystem jag tror till exempel i det engelska skolsystemet utan att liksom göra någon annan jämförelse så är det så att där går man sin kurs i svenska, tills man har gått sin kurs i svenska, om du tar ett eller två år mm -hmm. det, har, det, det är inte det som är det viktiga egentligen även i småskolan eller hur Visst är det, mm. det, det, och det ligger ju lite i det som du säger för att först ska de jobba i sin egen takt och sen när de kommer till årskurs tre då kommer de här nationella proven och då ska alla helt plötsligt mm. vara på en viss punkt mm. och, det det här, och det är ju den, nästan en omöjlighet men alltså nu börjar det, alltså, är vi är ju olika men nu är ju förskoleklass obligatorisk hur länge har den varit det. ett tag ja, det är ett... ju inte så många år som den har varit obligatorisk ja. men ganska och sen är den ju nu ja, men ja. det, det, tycker du att det är rätt eller är det bra du som är, Jag får fråga dig som, ja, ja, men jag men, tror det, att, det att det är ska bra. Alla börjar samtidigt för jag tänkte, skulle ha nog varit bra på. Mm. Han, han så säger han. Men jag säger där Han får gå på dagis ett år till för han har så roligt. Ja. Han har inte lett ja. färdigt. Att man kanske kan se lite mer till individen och vara men, lite men, mer flexibel. Men, men, äh. men man jobbar väl ändå med någon här skolmognads... Jag har inte det? Nej, det, är nej, det, det var länge sedan bara, det man, ja. Man ja, det så. ja, Nu har du fyllt sig nu är det ja. din årsmodell. Ja, är det, ja jo, så, så är det vi. ju. Ja. Visst är det, det jävligt ja. konstigt för att använda franska. Ja, och jag kommer ihåg, jag lyssnade ju på Henrik Dorsin sommarprat för ja. några år sedan. Henrik Dorsin, han som är ja. grotesk och ja. som är ja. Ove, Ove, Ove, Han ja. fick ju oftarna kvar på... Tjena, grabben! <laughs> han fick gå kvar på förskolan därför att hans pedagoger trodde att han hade var grova tal problem De förstod inte vad han sa mm. och så att han hade ju någon, pratade på en avancerad versen ja. han, han, han, han, liksom han var ju komiker redan <laughs> ja, just, då, ja, och, och rimmade kors och tvärs och hittade och ja, ja. Så han, så han, men han mådde nog bra av leken då sa han sen han är inte bitter för det nu tänkte jag att vi skulle veta det bara pusta. Vi ska ha rast nu. Ja, nu har vi rast, ja. <laughs> Och då tänkte jag att misli kan få underhåll. Ja, men nu. jag var ju en tjej kors i taket. Aj, Tack, ja. Eller gärna. jag har den där Ska jag ta nej, jag nej, tar misli? Nej, det tar du inte. Musiken mm. dånar och jag sveper sista slatten, snubblar till och tappar röten, borde dricka mera vatten, jag jag är så hög, jag vet Jag är så hög på livet Friday Brunch Du lyssnar på Fedaskralla Ja yeah. oh, Det känns med att tillbaka i skolbänken Fast på ett trevligt sätt Jag är ju ja, lite skolskadad Men ändå så Ja, ja. ja. Ah, vi har så många ämnen som ah, vi ska... Ja, du... men kör på ja, ja, det då, då tar vi det vi pratade lite om under remissningen. Ah, okay. ah, det var att den ah. en helt ny och är senaste låt du spelade gärna. Så... Var är hans senaste? Ja, utan dig. Mm. Ah. Så bra. Mm. Ah. Men du, har, jag är lite på, det så. roligaste ämnet, vilket är det roligaste ämnet ah. att undvisa i? Ah. Jag tycker matte. Du tycker ah. det Ja, ja är det är det jag tycker det är jätteroligt. Har ah, du alltid tyckt det? Ja, det tror jag. Vad är det som är så roligt med matte? Att gångra. Nej. Få och kunna få in förståelsen för vad man gör i matten. Ja. Så att man inte bara räknar utan att man bygger på en förståelse Aha. hela tiden. Ja. Är, inte, är inte det kanske om man frågar folk så, så är det ofta så att det, det, det, det, jag generaliserar nu, men det är många som tyckte att matte var svårt. det, alltså det, det finns många, ja. ja. Du är ju och väldigt abstrakt. Ja, alltså, det är det väldigt vara. abstrakt. Men alltså. det är den här poletten som ska trevligt. Matte ah. är som en vatten inte var man den som tyckte om svenska, eller matte. Ah. Är det fortfarande så, tycker du att det delar? Ja, till viss del. Fast det är inte så tydligt. Nej. Och sen gäller det ju att göra det här abstrakta konkret så ja. att man ju, att man börjar så ja. så att man får en förståelse från början. Men är det mycket så här, liksom, att handla och, och sån alltså man lägger affär och så nej. Nej, man inte litar, så mycket pengar. Nej. Barn är jättedåliga på pengar idag. Ja, okay, de, ja. de de vet ju och det jag vet knappt. De bara håller bara så här. När man säger att är som idag turister man står med dem och ska betala någonting och sen ser de bara vi tar inte emot bynt. Man bara har jag är ju precis. Men men när de lämnar lämnar mellan eller lågstadiet av trean så kan de andra grader och så då? Eller? Nej. Nej. Det, det kan de också inte. Jag förstod inte ens på vad du sa det, Nej, ja. Men de, de, de kan plottifikationstabellen. Ja, den och... ska de kunna ganska bra i alla fall. Och den träddar vi ganska mycket. Och de ska kunna räkna additioner och subtraktioner mm. i huvudet. De ska kunna ja. göra uppställningar med addition okay. och subtraktion. Men det är det mycket. Det här... Problemlösningen är ju ah, enkel. Okay. divisionen kommer i nästa division. Eh, enkel division även ah, okay. på lågstadiet. Ja. Ja. Ja. Jag och så tycker ju är... att de är väldigt. Duktiga, alltså när de går ut trean då kan ju mycket ja. matte och, ja. och mycket ja. det här automatiserade gånger typ. mm. Eller den ska bara vrrr snurra liksom. Och det var ju också borta en tid Att skulle man inte träna Nej. Men man vinner ju så mycket på ja. att det sitter ja, Så det, vi kör ja. rätt så hårt med det ja. Faktiskt Men du varför blev det matte? Varför, varför valde du matte för Alltså jag, har, jag, jag har ju alla ämnen. Varför är det tyckte... dig som person som gör att matte? Jag blir alltid ja, det jag... Som nyfiken Jag har det... alltid tyckt att det har varit roligt. Jag vet på gymnasiet att det var jätteroligt med matte också. Ja. Mm. Men är inte matte ett sånt ämne? Om inte de här grunderna sitter mm. så har man väldigt svårt ja. att hämta hem det. Jag tillhör ju den skaran som faller mellan stolen. Jag ja. fick extremt dåligt självförtroende i matte Asså? faktiskt på lågstadiet. Ja, det var gick in, det var hände. Ja, men ah. det var inte bra. Och liksom brottades med det där att jag är så dålig på matte men så jag tyckte du är som en man du liksom foder giver du massa sånt jag jag säkert jag gjorde säkert massa matte ja. Jag så så det inte som, som matte, matte men matten i skolan och det blev ju ett halvår varit nästan ångestframkallande jag hade inte med dagens betygstämme hade jag inte kommit in på gymnasiet med mitt mattebetyg hade ja. i, i nian ja, usch, ja. då för då, liksom, då hade jag tappat så mycket ja. och, liksom, och då och så utvecklar man ju den här attityden för några år så är det så jag kan inte jag förstår inte ja. så får man stöd och sen så lägger man på attityden jag skiter i ja. det ja. Det Samhället, liksom, <skratt> ja, är samhällets fel. Ja, det sa det. Det så jag nog aldrig ja, men jag själv. Men jag kommer klara mig ändå. Aa, det, det har gör, jag gör, gjort. Gör, gör, gör. Ja, men Aa. jag kan säga att det, det, alltså det Men var, det har ett, tagit 87 år. Ja, men det får <skratt> alltså, exempel <skratt> på just det här med lite respekt för lärare för jag hade ju en lärare i i var det högsta, jag var högstadiet. Jag jag och han Aa. tragglade med matten och han var så god i där och han ville mig väl men jag förstod inte Aa. ett jotte. Och han tyckte nog att jag var trög. Ja. Men i alla fall för några år sedan så plingade den här läraren på min dörr och skulle sälja lotter. Ja. Och jag tror säkert han kände igen mig, för det gör ju lärare. Mm. Och jag kände honom och så jag tänkte jag, aha. Och då skulle jag handla av honom och så, och så kostade skulle... lotten typ 100 kronor. Nej, vad jobbigt. Och jag hade, jag vet inte, ingen växel. Och då hamnar vi Jag blev så stressad ja, Och bara kunde inte räkna ut Mellanskillnader så jag bara Ja men det här vart ju snurrigt Men jag stod så sa Ja men det är inte så noga Du kan ta alla pengarna Och då kom han in Han bara Nej du Nu så Så han gick in I Bikinera roller Stacka Han klick in i huset För precis innan vi det så har vi en byrå Där kastar han fram alla pengarna Och så börjar han, och räknade och jag bara Rör som en brandbil och svettig Och tänkte jag, gud vad ja, Han gick ut i skogen och hängde så <laughs> Ja men precis Det sitter, det sitter ja. i matte, mm. ja. Nej men det, det är, är, är ju grund. grund grunderna ja. är jätteviktiga ja. Ja. Ja. Absolut så, ja. Nu får du prata lite i mikrofonen också Du får far omkring mig huvud Jag blev så exalterad Ja, mm. ja. ja men det är ju spännande Men om du inte fick välja matte då vad du, vad, vilket, vad, vad är... svenska också roligt ja, att få fram ja. läsningen och skrivandet ja. och utveckla alltså det det. Det, är ju så, det är så fränt när, när man ser, alltså det är säkert så med Matti också men, men just när man när barn löser läskoden mm. När, mm. De liksom, när de går bort ifrån liksom, när de ser orden mm. istället för att ljuda orden ja. alltså det är fränt mm. det är, mm. ja, det, det, man, det, man undrar hur det där det där måste ju vara jättesvårt att lära ut Alltså hur, hur? Många. Det finns ju många som har lärt knäckkoden redan när de kommer till skolan. Ja, så är det, till det de kanske med. oftare ja. nu för tiden. Va? Ja, många har ja. gjort det. Men visst, sen är det ju de som vi måste stötta på olika sätt och ja. mm. hjälpa. Men det är skolan nu då, och med utmaningar. Vi pratat kommit in lite på en utmaning det här med att, att elevers attityder har blivit lite slappare. vuxen Vuxenaktoriteten har väl liksom mm. är det bara på ont eller är det liksom, för man ska ju inte vara rädd för Nej, det ska man absolut Nej. inte vara, utan man törs prata med sin fröken ja. och berätta så att de bitarna är ju jättebra. Ja. Sen Men är hur det ju mer... Det, det är ju mer egentligen respekten för alla, respekten för sina kompisar i klassrummet och alltihopa så. Mm, mm. Den respekten som man får jobba med att ja. Varför man måste... Varför har upp då? Vad har hänt? Jag tror att många är inte så vana att bli tillsagda hemma. Heller du pratar om barnkörlas. Mm. Barn mm. alltså, för att de tycker inte alls om när vi säger till. Om man säger till lite bestämt kanske Nej. en del. blir väldigt frustrerade då. Ja. Och tål inte det riktigt. Nej. Slänger chef tillbaka då? I jag kan göra det. Du blir arga, kryper ihop, blir precis förtvivlade. Alltså kan inte ta en vanlig tillsägelse. Men är det så att, nu pratar jag bara utifrån fördomar eller vad, mm. vad det nu kan vara men en lärare måste ju man tänker, ni gör ju så mycket mer än undervisar hur hanterar man de här Barn, alltså jag skulle bli skogstok om de började tjafsa. Mig, det, var liksom, du aldrig, eller? det var därför du inte utbildade sig. Ja, jag har inte utbildat mig. Eller så är det det jag ska göra, jag vet ja. inte. Nej, men, nej, men vad, hur, hur? Det går inte att säga att man gör så. För det är ju utifrån varje, varje barn ja. faktiskt. Ja. Man måste möta dem. För måste och ju hitta en allt, äh, alla relation ja. till ja, men, ja, men, alla. Men om det är någon som stänger ner, då, då, är, då, är, då är man ju lost. Eller hur? Som, alltså om, om ett barn liksom bara knyter sig själv då, då har man ju valt fel metod. Alltså det ja, du och då får det. man ju vänta in liksom, och gör, mm. ta ett annat tillfälle och hitta tillfällen och så här. Men mm. jag, jag tror också så här, det är inte lätt det, det har aldrig varit lätt att vara förälder och det är Nej. nog inte lätt att vara förälder nu Nej. heller för mycket av den här mediebilden idag mm. det, är liksom, det är väldigt lite föräldraskap och det är väldigt mycket kompisskap mm. man ska vara kompis med sina barn mm. och det har ingenting emot det men man är först och främst förälder mm. man, är, man är faktiskt den som är vuxen i, mm. i, i den här relationen mm. och sätter gränser och, ja, mm. och då måste man och då det är inte så där att, att man ska liksom kolla hur många likes fick jag av mina barn varje kväll utan hur, är vi på rätt är vi på mm. rätt väg? Liksom, mm. va? Och, då, då, och det unga gillar Att få begränsningar Ja, absolut alltså det, det, det, mm. det är en myt att man mm. alltså, ska mm. släppa fri Det är precis tvärtom mm. alltså, eh, Skulle man, skulle man vara riktigt, ha riktigt mycket pengar Så skulle man införa Karmstolar i alla klassrum För, för karmstolen Skapar en, en ett slutet, ett slutet område mm -hmm. och det är precis vad många av de här barnen behöver idag, som har så mm -hmm. jävla mycket intryck som mm -hmm. kommer in men när man får den här lilla slutna formen mm -hmm. det som man, alltså barn som är hyperaktiva, de brukar föräldrarna säga att det bästa som finns, det tar med dem i bilen för där uh -huh. lugnar de ner sig för där är liksom det, världen är definierad okay. och jag tror, jag tror att en sån sak en sån sak skulle kanske ge mycket, mycket mer än alla utredningar ja, och rapporter och alltihopa. Och det finns säkert enkla lösningar. på. Och det kan man säga, Karina, det har väl varit det som har varit jobbigt kanske med svenska skolan att alla har varit inne och petat i det och, man har liksom, och, det, och det blir alltid fullskala experiment när man gör någonting i svenska skolan. Nu ska alla göra Nu gör vi ja, och så, så här och så här istället för att liksom prova sig fram. Ja, eller? man måste ju ha lite sunt förnuft och liksom ja. känna att vad passar mina elever och passa mig för att det ska fungera. Men vilka, vilka utmaningar tycker du det finns? Vi ska prata om möjligheter också för vi är ändå framåtssyftande. Men vilka utmaningar ja. tycker du ser du mer att skolan brottas med då? Eller samhället kanske? Vad finns det mer då som du känner liksom? Om du tittar lite i backspegeln, vad som har ändrats, vad som finns nu, vad, vad, vad brottas ni med liksom? Det är väl det vi pratar om och just att orka och alla föräldrar som vi pratar om nu vill ju sina barn väl, men man ja. kanske man, man vill det på fel sätt kanske ja. som du säger, mm. man, man är rädd att sätta gränser och så, och då mm. bär man ju med sig det till skolan också, mm. sen då man ja. är inte van att ha mm. gränserna och okay. den biten. Kommer föräldrar till dig och ber om råd och tips och när de eller när du liksom feedbackar då vad, vad, hur det är så klart olika. Bo, både och, en del kan ju ta lite illa vid och en del mm. tycker det är jättebra när vi diskuterar så mm. så det är ju olika. Mm. mm. Jag har bara en helt annan grej som har med skolan att göra. I och med att du har jobbat så otroligt länge, det är liksom sådär och blir äldre för varje minut i det här vad Är det någon skillnad på en statlig skola och en kommunalskola? Jag har ju jobbat, vi pratade om det alldeles inom statlig skola också, jag kan ju inte säga att det blev en jättestor skiljhänge så för det för det är det finns ju någon som har det finns ju någon som har det så alltså. bara vi förstår skolan igen så kommer allting lösa det blir sig allt alla lika. problem är borta blir lika det tror jag jag Däremot blir så kan, kanske det blir lite mer likriktat med pengar och allting ja. på ett mm. annat ja, sätt men det löser ju inte alla problem nej, nej. nej. Du, om du, om du, om du uh om du skulle vilja skicka med någonting eh, till någon som sitter och tänker så här, men herregud, våran knod, han ska ju börja nu. Det? Förskoleklass. Förskoleklass. Till, eller har precis börjat förra veckan. Vad ska jag vara uppmärksam på? Vad ska jag typ, som förälder tänka på? Prata med barnen om vad har hänt idag och lyssna på dem. Sen är det inte säkert att de vill berätta så mycket. Det Nej. gör ju inte alla, Nej. men ändå att man lyssnar in. Och eh, visa att man tycker skolan är viktig. Ah. Det är jätteviktigt, ah. tror jag. Att man, ah. även om man tycker kanske det var något konstigt för öken ah. gjorde, säg inte det till barnet. Ah. Då, utan stå bakom fröken eller ah, läraren ah, i alla fall så. Precis, se fröken som mm. ytterligare en lagspelare i ditt lag. Ja, exakt. Bra sagt. Ah, ja. Jag vet. Ah. Ah. ja, Men du Karina, du fick ju lite läxa. Får man mm. säga fröken mm. över taget? Alltså, nej, det, nej, det, är med det säger läraren, Men lärare ska du väl ja. ja, Egentligen pedagog tror jag. Ja, pedagog. Mm. <laughs> fröken? <laughs> du fick ju en, en uppgift av mig. Mm. Läxa var ju bara för att jag skulle vara lite rolig. Ah. Nej, men det är att göra en mm. önskelista. Ja, nu, tänker ja. nu är det snart valår och då seglar ju skolan upp igen. Och då ska alla eh, prata om den och komma med sina expertråd. Men ja. om du hade en önskelista till, alltså, till skolan fram till skola. Du får önska till kommunpolitiker, du får önska till regering och du får önska till höger. Ja, Det är väl lite ja. små saker en del ja. men ja. som jag ändå tycker ja. är viktigt. Ja. En sak jag Shit. tänkte på då var... Tänk när vi hade en vaktmästare på varje skola. Nej, men du ser. Det var... Har ni inte det? Nej, Vaktis. vi har ingen vaktmästare. Oh. Det är han var viktig för personalen. Var... Ja, för stöd... som elev var vaktiskt För elever jag skulle säga att eleverna är han jätteviktig. Jätteviktigt. Ja. Nu säger vi hon, han. Men, men, han men, då, men, ja. men, men egentligen Oftast, kan man säga att han ja. är ganska... För att manliga förebilder är inte liksom... De nej, hänger, de det växer är inte i skolan. Det är jätteviktigt. Nej. Men vem... Hur, hur gör ja. ni då? Ja, vi då packar upp kärta. Ja, och så får vi ringa om det är något litet fel. Ja. Då kommer kärta på städer. Men den vaktmästaren hade ju koll på vårt hus och allting. Oh, det är, bara, det är klart som att man ska ha en vaktisen. Jag samlade på nycklar när jag var liten också. Och jag var så, alltså, fy fan, faktiskt nyckelknippar. Det ville du, du bli. Alltså, ja, Det rimmar lite med skrot. Det var men Det a, känns väl som en a, rimlig a, önskan. Ja, vara? Ja, du, Sen behöver det inte hittills. <laughs> nej. Nej. Sen tycker jag, vi, fick en, vi har fått en jättefin ombyggd skola. Mm. Den är hur bra som helst. Men fyra klassrum har fortfarande möbler från Början av 90-talet. Din ja. dotter sitter ju till exempel på en höga våg, stora, ja, alltså, ja, håller, knapp, håller, håller knappt ihop bilen Det, det har hon inte gnällt över. För att... Eh, vi skulle få nya möbler när skolan var ja. ombyggd. Men pengarna får, jag, slut. Ni, Då var får, pengarna slut. Jag för att Tran och skolmöbler finns i Tran också. Ja, exakt. Det är de vi sitter på nu från <laughs> 91 och 92. Mm. Men, mm. Ah, nej, då ah, tog pengarna ah, slut. Ah, alltså ah, nya möbler till, ah, ja, till fyra ah, klasser. Om ah, de andra ah, har vettiga möbler. Ah, det tycker jag är en liten önskan som han har glömt bort. Pinsamt. Lite pinsamt. Hashtag nya möbler nu. lite skämsigt att bjuda in folk hos de här gamla möblerna nästan ja, ja. Visst. Ja. sen tycker jag att det skulle finnas, det är inte precis med skolan men delvis eh, stadsbussar i den här stan som går inte bara när det är pensionärer aj. de går ju bara aj, mellan 9 och det, jag, jag är ju gammal busskaffare mm, ja. det där är ju, alltså det där är så fascinerande för de där bussarna, det där har ju att göra med att de, jag, jag orkar inte. Jag mm. är, så, mm. ah, det är Över taget, alltså hur vi bedriver kollektivtrafik idag, jag, jag, jag orkar inte. Mm. Nej, vi, vi tar, jag håller med men men ah. vi får ju många nyanlända elever som ah. placeras ut på olika skolor och det mm. är ju ah. jättebra. Ah, just det, det liksom. Ja, just Men, de kan ju, en del som inte går så långt bort så de får skolskjuts, men ändå har långt, ja. de har jättesvårt att ta sig till skolan. Ja. Ja. precis På ett tryggt ja. sätt. Och, ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. För det finns inga bussar, Nej. så det jag är en Vilka bra oväntade ja, jag, jag kunde inte föreställa mig- något av de ah, tipsen. Nej, <laughs> nej, ja. Har du en ytterligare någon, eller? Ah, så har jag en det? Du har ju sånt. fyra papper med dig. Sen är det ju något som vi alla- väntar på att eh, covid- försvinner. Ah. Och det är inte bara- av sjukdomen, utan just det- att vi kan inte träffas Vi Nej. är Väldigt mycket för att samarbeta på vår skola Och ja, tycker det är okej, jätteroligt vi Det tappar man helt button, skott nu, ja, nu, nu sitter vi där via Teams Och det mm. blir inte de diskussionerna ja. Och eleverna brukar vi ha Gemensamma aktiviteter med Från förskoleklass till sexan ja, På hösten, ja, ja, ja. alla träffas Vi får inte göra något ja. sånt Nej. Så Nej. Det är också en jättetråkig Men det är ju inget man kan göra Man kan ju bara önska Önska. Tvätta händerna Ja, var det så, mars nästa år men, men, ja. men alltså du som ska ta en spruta Ta sprutan för fan Det, har inte, ja. det handlar inte om dig utan det handlar om alla andra Precis Ja eh, ah, men det var en vaktis Va? ja. Med sån jädra nyckelknippa Ja men fet ah, <laughs> ah, Och packmoppe hade min vaktis också Såna flakmoppen flakmoppe ja. hade han använt ja. det. det kan vi ah. önska med, det kan ah, han väl få Ja ah. ah. Och sen så nya möbler i några möbler, klassrum. och så lite infrastruktur. Stadsbössar. Ja. Och, och, och pesten försvinner. Och digitala agendan borde vi utveckla på också. Ah, den är ah. lite dålig på skolorna. Ja. Fast där var man ändå redan timpad. Alltså. Det gick på några dagar för många sådär. Men, men den digitala agendan kanske är något annat. Men... Jag tänker det här att det finns datorer, iPads på skolan. Ah, ja, just det. Ah. Som... Att eleverna har tillgång till ja, det på det. mycket bättre ja, sätt. Ja, men det är en demokratisk det fråga. Det är lite dåligt ja, faktiskt. Det det har varit ja, det tror jag. bra tidigare, men jag det har jag varit på plats. Ja, jag, jag Kjell Pettersson huvud... kom tillbaka. han vet ju att han började som vaktmästare hos oss på vår skola. Ja, han, men du han förstår. Han har Ja start där. Ja, vad ja. ja. ja. ja. hektigt. Och ja, du ser Kjell mm. Pettersson som vaktmästare. Ja, på han ju alltid i världen nu dessutom. Ja, det har han. Så han, så. han kan lösa det. Kan han lösa det digitala ja, samtidigt? samtidigt Ja, ja precis. Du, jag, nej, Och busskort ja. kan du väl ta själv. Det ja. svårt kan du. Ja, vi ja, lösa ja, det. Ja. det är en massa ämnen som ja. jag har inte hunnit nej. lyfta lyftas så jag. Ja, men då gör jag så här. Ja, men, äh, ja. okay, ja. då får Karina då gör jag dem till Ja nej till henne ja. så kanske ja. jag ändå ja. får liksom. Eh, skoluniform ja eller nej? Nej. Ett långt sommarlov eller tre terminer med fler lov. Ett långt sommarlov. Eh, statlig skola, kommunalskola. Det är jättesvårt att svara på den tycker jag. Finns fördelar och nackdelar med båda. Landsting. Nu <laughs> hade jag något mer nu kommer jag inte ihåg det. Ha. Ja. Ja, då får jag maila dig. Ja. Ja, bra. Ja. Men vad gud vad bra. Vi, vi, vi är klara. Tack snälla för att du tog dig din tid och Det är intressant. Jag det i jätteintressant ja, och, ska du till skolan. Nej, jag är ledig. Du jag är, är ju lite pensionär. Jag, ja, för du jobbar på vilka procent jobbar du? 60 procent. 60 procent. Vi fredag. Ja, vad ja. häftigt. Vi ja. <laughs> har bra. lyssnat på fredagsförallan. Sköt om er. Ha en bra helg. Så hörs vi nästa vecka. Hej då. Hej då.